Doina darurilor. Doamne, cugetul smereniei, blândețea florilor și adunarea în sine, melci în cochilie, cu o răbdare dumnezeiască neînvățat. Doamne, fecioria simțurilor, lipirea buzelor graiului, deschiderea ochilor minții și focul iubirii care topește în pietrirea inimii ne-ai dat. Doamne lacrima Milei din ochiul inimii, raza de lumină a gândului Sfințit, degetele Dușiei în noi le ai așezat. Doamne, răbdarea furnicii, hărnicia al cugetul liniștit al apei, limbile de foc ale rugăciunii. În noi, le-ai binecuvântat. Doamne, tăria Duhului Sfânt și fiorul Sfinților Taine, prin labirintul gândurilor lumești și al ispitelor ne-a purtat. Doamne, murmurul buzelor Evlaviei, în grădina luminată a cugetului, cu smirna smereniei l-am înfășurat. Doamne, Crucea jugului Tău am purtat și printre neputințe și spini, rodul Tău l-am îngrijit și l-am udat. Doamne, de amintirea greșelilor, de uitarea cea mută, de lenea care zdrobește inima și gândul ne-ai curățat. Doamne, la crucea de raze, din sfântă poarta Ta, genunchii doinei darurilor, I-am aplecat, ca semn că dorul nostru te-a așteptat. Doamne, mirul harului tău, peste noi ca peste îngeri ai revărsat, ca semn că pe treptele iertării ne-ai urcat. Lacrima cugetului, Doamne, cu ochii dorului să te vedem, însă lașul inimilor noastre te-am rugat, de aceea ochii cugetului nostru e curățat și lacrima n-a mai picurat.